Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Alexandra Minden, ami szóra is érdemes János. Lehet? Akkor benne vagyunk az adásban egyénszer és be. É, Nagy tudomásnak hívnak a Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudomány Karának, jogbölcseleti és jogszociológiai tanszékén dolgozom. Hány éves? 42. Most hol találtam meg szegeden? Igen, szegeden talált meg, igen. Hogyan kapcsolódik ön személyileg, munkailag, munkailag Hajnóci Péterhez? Hát személyileg ugyanúgy, ahogy az összes több jó alvasó, tehát egyetem olvasmányom volt annak idején, és először a Kiamacska című novella volt az, ami... ami meghatározó hatást gyakorolt illetőleg későbbiek során az a, az a szövegvilág, ami a 70-es éveknek a szövegvilága. Én ugye 71-ben születtem. Ez az a nyelv, amiben felnőttem, vagy ez az a nyelvi közeg, amiben amiben szocializálódtam. És úgy gondolom, hogy, hogy a magyar irodalomban gazándiból ezt a nyelvet, ezt Hajnóci Péter beszéli, a leginkább úgy, ami, ami számomra ismerős. Tehát, De ön foglalkozását a... tekintve, akkor ezek szerint jogász?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 Tehát e, nyilván nem véletlen írta annak idején is se fukó, hogy, hogy a görög dráma irodalom az volt nem más, mint a görög jogtörténetnek a színpadra állítása. És ugye ezt végig lehet követni az egész világirodalom történetén, lehet látni a jogászok hétköznapi tevékenységében, hogy történetekkel foglalkoznak megállás nélkül, e, azokat gyártják, azokat írják, azokat értelmezik. E, nagyon szoros kapcsolat van sok esetben bizonyos irodalmi művek és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 Akiket anélkül zártak be elme szociális otthonba, hogy valaha elmebetegek lettek volna. Leginkább olyan okokból kifolyólag, hogy a lakásukra szüksége volt valakinek, a lakást elvették, őket pedig becsukták elme szociális otthonba.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 ami 2004-ben eljutott odáig, hogy a nemzetközi egyezmény De. Uh, alapján, ugye ezeknek az szociális otthonokban használt, és ott büntetési eszközként használt ágyaknak a használatát megtiltották. És uh, elvileg papíron jogszabály szerint ugye, a beutalásoknak a rendszere, az ottani, az ápoltaknak a jogi helyzete az lényegesen jobb, mint volt annak idején. Másrészt, uh, ugye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 De ez nem is egy könnyű emésztése való anyag, tehát ez nyilvánvalóan egy, egy, egy, egy olyan ö, dokumentumgyűjtemény, ami úgy üt önmagában. Tehát én, én úgy gondolom, legalábbis ez pedig, a én olvasatom, vagy amerről én látom, hogy, hogy ezek a szövegek nagyon sok esetben magukért beszélnek. Így is én úgy gondolom, hogy eredelmét tekintve éppen a határán járunk annak, hogy nem nyomja agyon az előszó és a a az egész könyvet,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 Ezt ma élvezhetővé teszi, ami nem azt jelenti, hogy az előszót ne olvastam volna el, és ne értettem volna meg. Tehát állandóan olyan érzésem volt, minthogyha a gyógyszert kéne nyelnem, de száraz lenne a szám. Igen, hát ez sok esetben a szociográfikus irodalomnak a sajátja. Igen, csak még, még egy dolog, hogy azért... Jó ez, ez, ez, Igen, tessék...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 egész életében már, mint amit mi ismerünk belőle, foglalkoztatta ez a kérdés? Foglalkoztatta ez a kérdés, de nem merült el benne olyan mélységben, mint egy kutató.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 Hát azért mielőtt ő sodródni kezdett volna ezzel a szociográfiával, azért dolgozott rajta három évet. Tehát 1972-től 75-ig, amíg ez megjelentő, dolgozott el. Aztán nyilván sodródott, tehát a bírósági perrel és a, a politikai botránnyal nyilvánvalóan ő már sodródott. De, de egészen addig őt ez szisztematikusan foglalkoztatta. Tudjuk azt, hogy hányszor járt szentgot? Gotthard?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 Értek, több százhatvannyi órás beszélgetés. Uh, kettő, ez egy. Kettő, ezért mondtam. November 15 Igen. és 20-án. Igen. Igen. Um, Ugye ez egy héttel van azután, hogy megjelent a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 Ott azoknak a szereplőknek, egyrészt a főszereplőknek, másrészt a névtelen szereplőknek, és itt a névtelenen van a hangsúly, hogy azok, akiket mindig elfeledünk, azok, akikre nem gondolunk, lehet, hogy találkozunk velük az utcán, akár hajléktalan, akár bármicsoda, de mégiscsak valami olyan fajta perifériára vannak szorítva, és erre felhívja a figyelmet a könyv.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 Pillan, még válaszolok erre is az előzőn. Éppen most jelenik meg az Életési és Irodalomban Tandori Dezsőnek a Önszociológia címen e, írása. Lehet akkor, és uh, ha jól olvasom, akkor ebből valami sorozat lesz. Lehet adott esetben így is tekinteni, hogyha azt mondja ön, hogy, hogy ez, ez a Hajnóci Péterről szól magáról, minden, ami utólag még oda Mint mint egyfajta... Ilyen a szociológia. Én szerintem ennél lényegesen több. Igen, de ne felejtsd el, hogy a tandori az egy egyidejű történet, a, a hajnócinál pedig le vagyunk maradva 30 évvel. Jó, de hát persze, hát meghalt 1980-ban. Nem, nem, nem, nem, nem egyszerű, hogy meghalt, hanem hogy, nagyon, tehát hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a kontextusából is kiesik az ember.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 Indoklás nélkül. Maga a jelentések a Sviesztőből az onnan van? A jelentések a Sviesztőből cím az, az onnan van, hogyha emlékszik rá, az egyik levélben szerepel egy ilyen fordulat. Egy idős Mártas Béla, nem Igen. tudunk a sorsáról igazándiból semmit, szintén olyan ember voltak, egy abszolút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 ami szóra is értemes. Mi? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János